Чому ж не Єва? Георгій захандрив. Що це останнім часом? Я себе не дуже добре почуваю. Психологічно. Що зі мною? Якусь методик автотренінгу застосувати? Може зробити маленький шопінг? Це допомагає при різних великих і маленьких психологічних проблемах. Шопінг – надзвичайно важлива річ у житті кожної людини. У нашій мові не існує слова відповідного до шопінгу, казала колись Георгієва мама. Слово «сполучення» – здійснення покупок – видається таким безбарним, нудним і рутинним, що не йде ні в яке порівняння з соковитим і навіть трохи непристойним шопінгом. В нашій совковій дійсності ніколи не надавали значення самому процесу здійснення покупок, що не йде – Нів'яке порівняння з соковитим і навіть трохи непристойним шопінгом. У нашій совковій дійсності ніколи не надавалось значення самому процесу здійснення покупок. Саме процесу, тобто тому самому шопінгу, оскільки наш народ був зациклений не на тому, як купувати, а на тому, що купувати. Тим часом... Загниваючий захід, знудьгувавшись у своєму добробуті, став біситися з жиру, тож напридумував собі купу дивних, як для нашої людини, речей. Серед них – новий вид розваг, який не поступається за азартом і кількістю викинутих на вітер грошей навіть грі в казино. І зветься він «Шопінг». Мистецтва шопінгу Георгія навчив П'єр, його сусіда, «По гуртожицькій кімнаті у Сорбоні. У Парижі, учив його П'єр, ти приходиш у магазин передусім, щоб отримати задоволення, а вже потім зробити покупку. Примірювання, мацання фактури, оцінювання кольору» при штучному освітленні і при природньому, розглядання себе в дзеркало в різних речах, спостерігання за тим, як роблять закупи інші і все інше. Усе це складові цього виду розваг. Взагалі Георгій любив робити шопінги за межами неньки. Це і приємніше, і хоч як дивно дешевше. Проте, що робити, якщо закортіло саме зараз? І не стільки оновити свій гардероб – як розслабитися в процесі шопінгу. «Саме настав час підготуватися до курортного сезону», – подумав Георгій, і вирушив на пошуки босоніжок, які, бодай, нагадували б йому ті, що він бачив у Парижі в магазині відомого французького кутер'є з японським прізвищем. «Він би їх купив, якби не зробив одну тактичну помилку», Пішов у магазин зі своїм колегою, який мав трохи нижчий рівень матеріального забезпечення. Той подивився на шльопки і аж присвиснув. Ого, і це за одну підошву з однією дірочкою для одного пальця? Хто їх купить? Я б купив, якби не ти, подумав у відповідь Георгій. Він хотів був... Подискутувати з колегою про те, що вишуканість завжди проста і вона завжди усі часи коштувала великі гроші, однак махнув рукою. Все одно той не зрозуміє, лише образиться. Георгієві вже було незручно при ньому купувати басоніжки. Це виглядало б як виклик несмаку його колеги. Він не захотів цього зробити і, як результат, проморгав власну річ». І ось вже другий місяць шукає в різних мазинах Києва щось на зразок побаченого і природно не знаходить. Французьку, а тим більше іменну якість, можна придбати лише у Франції. Георгій любив купувати багато взуття, як його мама, на відміну від батька, який надавав перевагу одягу або, як коли сказали, барахлу чи шмоткам, Мама навіть у найтяжчі часи намагалася дотримуватися старого панського принципу – взуття носиться один сезон. Купуючи взуття, Георій долучав усі свої відчуття, включно з шостим. Останнє допомагало йому передбачити, як довго носитиметься той чи інший виріб. У взутті поняття «якість» входить не лише фактура, робота, а й таке ледь вловими явища, як вишуканість, Лінії. Можна зробити черевики з якісного матеріалу на якісному обладнанні за сучасним дизайном, однак ледь помітна похибка у вигні лінії, і все, робота пропала. Немає вже тієї елегантності, вишуканості, і немає задоволення від взуття. Георгій зайшов до улюбленого елітно-знятєвого магазину Черевики від Лемана в центрі Києва. Тут він. Давно вже мав знижку як постійний клієнт. Тут було все – і офіційно елегантні Оксфорди, і візерунчасті броги, і кокетливо-елегантні дербі, і човники-лофери, і монки з пляшкою, і прогулюнкове завшове взуття. Однак навіть тут не було чогось подібного до вимріяних шльопок з прошитою підошвою, з гладенькою, трохи тьмяною шкірою, з невидимими швами». Шкода. Георгій уже було розчаровано вирушив до виходу, як побачив у жіночому відділі Євдокію. Він вражено завмер. Вона у потертих джинсах, кросівках і білосніжній під чоловічу сорочку блузі погодилася у цьому супердорогому магазині так, неначе вона все життя купувала взуття саме тут. Навіть Аліса – у цьому місці почувалася незручно, відчуваючи, що ще не доросла до нього. Георгій відійшов у тінь і став спостерігати за Євдокію. Вона виглядала дуже стильно, її сорочка, білосніжна і хрустка, була недбало заправлена в джинси. На голові елегантна невпорядкованість. Молодий продавець з величезним благовінням подавав їй то одну, то другу пару вуття. Якби Георгій не знав, що ця жінка безробітна вчителька математики, навіть він цілком міг би прийняти її за дружину, ні радше за доньку мільйонера. Саме так з вишуканою недбалістю вдягаються діти мільйонерів. Нарешті Євдокія зупинила свій вибір на елегантних черевичках з патлатою божевільною квіточкою попереду. Жінка закасала ахало і стала милуватися парою на своїй нозі. Подивившись на ціну, вона замислилася. «Задорого», – подумав Георгій. Євдокія з жалем поставила пару на місце і підійшла до іншої, менш вишуканої і, судячи з усього, дешевшої. Вона розчарована потримала її в руках і поставила на місце. Навіть міряти не схотіла. Георгій швидко заскочив до Лемена в кабінет і... Не привітавшись, схопив його за плечі і, підштовхуючи до виходу, затарабанив. Друже, бачиш ту баришню, зроби їй 90 процентну знижку, за мій рахунок, наплети їй, що хочеш, і запропонуй безплатно ще одну пару.